Szellemi vezetés a Biblia tükrében Továbbra is a szellemi vezetés témájánál maradva, majd napi szinten szembesülök azzal az egyébként elképesztő tényjel, miszerint az egyes emberek megismerkedve ugyanazon információkkal, történésekkel, jellemzően gyökeresen más és más következtetésekre jutnak azok vonatkozásában. Ez egy egyértelműen megfigyelhető és tapasztalható jelenség. Ennek pedig kizárólag az adott ember egyéni látásmódja, szubjektuma lehet az oka, ez is egyértelmű. Ez az egyéni látásmód, amely az ember szellemiségéből fakad. Szellemi befolyás, befolyásolás. Már megint a magyar nyelv, amely oly sok mindent oly tisztán leír. Befolyik a szellem a tudatunkba. Emlékezzünk csak vissza, hogy szubatomi szinten hogyan is néz ki egy ember. Bár már ez, a valós helyzetet igen pontosan bemutató magyar kifejezés, illetve szavak is tartalmazzák az igazságot és a lényeget, mégis sokan, a legtöbben ezt a szellemiséget önmagukban keresik, a saját részüknek vélik és érzik azt. Időnként, mint korábban is olvashattad, amikor a forrás egy ilyen alkalommal azonnal tanított, és ezáltal egyértelmű megerősítést adott számomra, mégis elfog a kétség azzal kapcsolatban, hogy van-e reális esély megértetni egy olyan emberrel az igazságot, aki nem tapasztalta meg az ahhoz vezető tapasztalásokat. Aki ezáltal mást gondol ebben a témakörben, vagy bármi egyéb kapcsán. Most vonatkozta Selattól, hogy szerinted mi az igazság, nézd általánosan ezt a problémát. Ha csupán teoretikusan nézed ezt a kérdést, egészen biztosan érteni fogod, hogy mire vagyok kíváncsi. Azon gondolkodom, hogy van-e lehetőség egy olyan tétel bizonyítására, mint például a predestináció. Vagy, mint könyvünk legfőbb témájára, a szellemi vezetésre egy külső forrás közreműködésével abban az esetben, ha nem tapasztaltad meg egyes szám első személyben ezt az élményt. Arról nem szeretnék vitát nyitni senkivel, hogy az embereket kivétel nélkül Isten vagy a sátán vezeti. Ha rendszeres olvasón vagy, akkor erről nem is kell beszélnünk, hiszen ez egyértelmű tény. Ám ha ezt el tudod fogadni, akkor logikusan tovább lépve el kell gondolkodnod azon is, hogy Isten vagy a sátán milyen módon teszi ezt. Isten vonatkozásában minden fenntartás nélkül el tudnám hinni magam is, mivel az ő lelke, szelleme olyan határtalan és mindenre kiterjedő, mert valóban az is, hogy korlátlanul képes minden egyes választottat akár személyesen vezetni, de sátán esetében ezt kizártnak tartom. Ő nyilvánvalóan közvetítők, szolgák segítségét, közreműködését kell, hogy igénybe vegye ennyi lény megvezetéséhez. Elsőre soknak tűnhet számodra, hogy napjainkban mondjuk 6,5 milliárd, a széles úton, hazug tanítások, hamis szellemi vezetés által és alatt haladó embert kell sátánnak navigálnia. Ennyi gonosz szellemi entitás létezne. Azt kell mondjam, hogy ennél sokkal több létezik. Ha ezt soknak érzed, akkor ismét a torsz perspektíva okán látsz homályosan. A szellemvilág, az amelyet nem vagyunk képesek észlelni, sokkal hatalmasabb, mint az anyagi sík, ahol mi élünk, így sokkal több entitás élott. Seregestül jutna mindannyiunkra belőlük ilyen is olyan is. A vezető szellemek, őrangyalokföldi ember mellé való beosztásáról beszéltem már, de legyen itt is néhány szó erről felelevenítésképpen. Ha Isten gyermeke vagy, akkor Isten gondoskodik számodra megfelelő kíséretről, azaz szellemi vezetésről földi életed idejére. Ám ezt kizárólag akkor teszi, ha nem fordult el tőled valami okán. Bár sokan vannak, akik ezt a lehetőséget vitatják vagy nem értik, ám a Biblia egyértelműen nyilatkozik erről a helyzetről, íme néhány példa. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelkel akik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mindazok ugyanis, akiket Isten szelleme indít, Istennek fiai. Maga a szellem a mi szellemünkkel együtt tesz tanúságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Jelen idézetek tehát egyértelműen rámutatnak azon tényre, hogy idézőjelben nem mindenkiben lakik, helyesen mondva inkább nem mindenkiben ismerhető fel Isten lelke. Csia fordítása szerint, egyébként helyesen, szelleme vagyis szellemisége. Rámutatnak továbbá e versek arra a tényre is, hogy akinél nem a Krisztus lelke van, az nem az övé, azaz nem ő hozzá tartozik. Sajnos félrevezetőek lehetnek a fordítások, hiszen azt sugalhatják, hogy magának Krisztusnak, vagyis az Istennek a lelke, akik a választottakban. Ez természetesen csak bizonyos mértékig igaz. Annyiban, hogy minden lélek istené, hiszen ő teremtette azokat. Ám mit valójában Krisztus szellemiségéről van szó? Tehát, aki az urat követi, szívéből szereti őt és hallgat a tanításaira, azoknál van a Krisztus lelke, szelleme. Szellemiségüket tekintve Isten gyermekei, azaz szellemi vezetésük Istenhez tartozik, így azaz Isten felé navigálja, fordítja őket. Az utolsó ver pedig azt mutatja be. Szemléletesen, hogy előbbi állításomhoz hívem van egy isteni szellem, ez a Szent Szellem, amely azonban nem egy önálló isteni személyi, mint azt a katolikus hazugság állítja, hanem az Isten elválaszthatatlan része, ő maga, ahogyan a sem egy tőled független létező, hanem te magad vagy az, és van az emberé, amelyek tehát két különböző szellem, csak azonos szellemiséggel bírnak. Meglátásom szerint már ezekből az igékből is jól megérthető és alátámasztható azon állításom, hogy az emberek szellemi vezetése jellegüket tekintve két nagy csoportra osztható. Itt megint muszáj egy kicsit visszautanom a korábbi írásaimra, hiszen egyébként logikai bakugrásnak tűnne némely következő állításom. Tehát az tisztán látszik, hogy Isten valami alapján a még jelenleg is a Földön élő embereket már véglegesen szétválasztotta, valamilyen csak általa ismert ám nyilván és egyértelműen igazságos döntés alapján választottakra és olyanokra, akik ugyan meghívottak voltak, de nem lettek választottak. Ettől igen sok teológus frászt kap, mert képtelen megérteni azt a helyzetet, hogy a szeretet Istene, egy nyilvánvalóan igaz Isten, hogyan tehet ilyet. Fejből tudják az egész Kánont, de ezt nem értik. Elképesztő, amikor hallgatok egyes előadásokat, és érzem az előadóban ezt a kiint. Érzi, hogy valami sántít, de nem érti a dolgot. Sorolja az igéket, amelyekkel valahogyan képes alátámasztani a saját elgondolását, illetve azt, amit megtanítottak neki a teológián vagy ki tudja hol, de utána még saját előadásának részeként szembesülnie kell azokkal az igékkel is, amelyek ezeknek az elgondolásoknak szögesen ellent mondanak. Nézzük például ezt az igét. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Na, ezzel sok a baj. Mert mi az? Hogy választottak? Már ki vannak választva? Előre? Hát igen, ez a helyzet. Jaj, de akkor mit mondjunk az embereknek, hiszen ha Isten előre választott, ahogyan az alábbi ígékből ez nagyon egyértelműen megérthető, akkor hiába is erőlködünk, az lesz, amit Isten rendelt számunkra. Igen. Tehát az ége. Abcsel 1348 Károli szerint. A pogányok pedig ezeket halván, örvendezének, és magasztalják vele az úrnak ígéjét. És akik csak örök életre választottak vele, hivének. Ha valakinek ez nem elég egyértelmű, hát éme ugyanezérthetőbben érthetőben csia Lajos szerint. A nemezetek örültek, ahogy ezt hallották, dicsőítették az úrnak ígéjét, és akik csak örök életre voltak rendelve, hittek. Tehát csak azok hittek, akik. Eleve, örök életre voltak rendelve. Nézzük meg az ide kapcsolódó más igéket is Károli majd Csia szerint. Róma 8.29. Mert kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Mert akiket eleve felismert, azokat a többiektől eleve külön választotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő fia, hogy így Isten fia sok testvér között az első szülött legyen. Róma 8:30. Akiket pedig eleve külön választott, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket igazságosakká tett, azokat meg is dicsőítette. Efészus 1:4 Károly. A szerint, a mint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk miszentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Efézus 1.11 csia. Egyesüljön abban, akiben sors részünket is megkaptuk, ahogyan erre a többi embertől eleve külön választott minket az, aki a tőle akar terv szerint munkásságával a mindenséget áthatja. Egy Péter 12 károli akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség edassék néktek bőségesen. János Evangélium a 17 6. Lajos szerint helyesen. Kinyilatkoztattam nevedet azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak és te nekem adtad őket, ők meg a te igédet megőrizték. Ez utóbbi idézet magától Krisztustól származik. Azt mondja, hogy azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tehát nem mindet adta oda az atya a fiúnak. Ha mindet odaadta volna, akkor minden ember hallgatna a fiú szavára. De ez sajnos messze nem így van. Azt is mondja itt az úr, hogy ezek az emberek, eleve az atyájai voltak. Tehát már azok voltak eddig is, nem itt értek először helyes felismerésre. Itt csupán újra felismerték az Istent. Nézzük meg a következő igéket ismét csak Csia Lajos értelmezése szerint helyesen. Róma 1.28-29 s mint ahogy ők Istent kipróbálták és elvetették, nem méltatva arra, hogy ismeretükben megőrizzék, annak megfelelően Isten is olyan életfelfogásnak dobta őket oda, mely majd az ítéletkor nem állja ki a próbát. Hogy azt tegyék, ami ocsmány, hogy telve legyenek mindenféle hamissággal, rosszasággal, haszonleséssel, gonossággal, jól lakjanak iricséggel, gyilkolással, civakodással, cselszövéssel, gonosz szokásokkal tehát egyes emberek kipróbálták. Megismerték már valahol, valamikor előzőleg, Istent, de elvetették őt. Nem méltatták arra, hogy ismeretükben megőrizzék. Azaz nem emlékeznek őrá, nem törődnek vele, de miből gondoljuk azt, hogy ez a megismerés kizárólag ebben a világban történhetett. Akik így gondolják, megint csak a hibás kiindulásból eredő hibás következtetés csapdájába esnek. Az ége ezt igazolja, hiszen így folytatódik, annak megfelelően Isten is olyan életfelfogásnak dobta őket oda. Ha azt szeretnénk ebbe belemagyarázni, hogy mindez kizárólag itt a földi létben történhetett meg, akkor miképpen lenne lehetséges az, hogy az emberiség túlnyomó többségének soha, egyetlen pillanatra sem jut eszébe Jézus Krisztus. Ha ezek a tömegek ebben a világban, jelen életükben próbálták, ismerték, volna meg Istent és vetették volna el, akkor nem létezhetnének olyan emberek a Földön, akik soha egyetlen pillanatig sem foglalkoztak az Úrral. Olyanok, akik csak és kizárólag azért élnek, hogy a maguk kedvében járjanak. Szerezzenek, birtokoljanak, hatalmasok legyenek, élvezkedjenek, és egy célok érdekében tökéletesen, gátlástalanul mindet elkövessenek, amit csak célra vezetőnek látnak. Ezek az emberek azok, akiket az Isten ilyen felfogásra dobott oda. Oda a földre. Ezeket az embereket képtelenség emberi eszközökkel megváltoztatni, megtéríteni, prédikáljon nekik bárki bármit. Ha Isten nem akarja őket megmenteni, akkor nem menekülnek meg. Ebből fakadóan tökéletes hiába valóság, időpazarlás minden ebbéli igyekezet. Persze ha valaki ebben fáradozik, az is Isten akarata szerint van mégpedig azért, hogy az ítéletkor ne érvelhessenek ezek azzal, hogy ők nem tudtak semmiről. Az igazság itt van, megismerhető mindenki számára. Az, hogy valaki nem figyel oda erre, nem lesz mentségére az Isten színe előtt. Sorolhatnám még tovább a számtalan igét, amelyek azt állítják félreérthetetlenül és félre magyarázhatatlanul, amit én is állítok. Tehát ezek fényében ki kell mondani, igen, az Isten az emberek egy részét eleve külön választotta üdvözülésre, megmenekülésre, még a többiek kárhozat gyermekei. Ez az igen az, amit rettegnek kimondani ezek az ige hirdetők. De vajon miért? Mitől tartanak? Attól, hogy ez negatív ítéletet szül az emberekben. Hiszen ezek a prédikátorok általában vegyes közönség, sokszor olyanok előtt beszélnek, akik éppen csak ismerkednek a Bibliával, a hitben való élet lehetőségével, ezeket az embereket pedig elriaszthatja értetlenségükből fakadóan, ha egy számukra érthetetlennek, meg nem értésükből fakadóan pedig igazságtalannak tűnő isteni döntésről hallanak. Ám Istennek nincs szüksége sem reklámra sem kozmetikázott igékre. Isten maga az igazság, szava pedig a kőbe vésett igazság, ő ennél kevesebbel nem éri be. Én úgy gondolom például a saját esetemből, hogy akit Isten megfordít, akinek új szívet ad, az érteni fogja őt, az igét, és teljes szívvel keresni fogja az ő igazságát úgy, ahogyan a kiszáradt ember a hűs patakot. Akiben ellenben szenved szül az, amit Istenről hall, annak pedig prédikálhat akárki akármit, nem fog soha szívből megtérni az Isten nyájába. Lehet válogatni az igékből, csak a szépet és a jót hangsúlyozni, de nem érdemes. Az igében az van, hogy akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Két asszony őről a malomban. Az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában élő el a tiúratok. Ez van. Tehát az egyes ige hirdetők megértésük szerint próbálják feldolgozni ezeket a más igékkel összevetve ellentmondásosnak vélt, pedig csupán általuk meg nem értett igéket. Jobb esetben eljutnak odáig, hogy azt mondják közönségüknek, hogy hát igen, ez az Isten beszéde tényleg, de mindenki igyekezzen azon, hogy ő legyen az, aki felvétetik. Én a magam részéről teljes mértékben egyet is értek ezzel a tanáccsal, sőt magam is ezt hirdetem. Hiszen senki sem tudhatja bizonyosan magáról, hogy ő személy szerint melyik csoportba tartozik, higgyen bármit is ezzel kapcsolatban. Mi itt kizárólag abban lehetünk bizonyosak, hogy a e két konkrét, egymástól Isten által már elkülönített csoport létezik. a személyeket illető bizonyosság Istennél van. Mi csak reménykedhetünk az ő kegyelmében. Tehát be kell látnunk azt a nem elhanyagolható tényt, hogy mi adhatunk bármennyi jó tanácsot, inthetünk, figyelmeztethetünk, hiszen ez a kötelességünk, a legtöbb ember azonban mégis a füle botját sem fogja mozdítani e szavakra. Miért van ez? Mert ők nem választottak. Sűketek, vakok az igazságra, az ígére. A bölcsesség sajnos a teljes populációhoz viszonyítva csak igen keveseknek adatik meg. Itt van az igazság, ki van óriás plakátolva. Több milliárd biblia került ki a világba, ám a legtöbb egy-egy polcon vagy fiókban porosodik. Ennek pedig oka van. Én azt mondom, mondjuk az igazat, aki kéri-kéri, aki nem az nem. Nos, egy kis szösszenet után térjünk vissza a szellemi vezetés és a biblia kapcsolatához. Az ége, mint írtam már egy jóval korábbi munkámban is, olvasható tisztán szellemi megfelelésekben is, de ezt az olvasatát. E földön nagyon kevesen képesek teljes mélységében értelmezni. Én például momentán nagyon messze vagyok ettől sajnos. Mire gondolok pontosan? Arra, hogy amint írtam, a Biblia olyan, mint a hagyma. Rétegei vannak és minél mélyebben értjük, Annál közelebb kerülünk az esszenciájához. A legkülső réteg is hagyma. Ott is hagymaként működik a hagyma. Már ott is igaz és fontos. De ha csak szó szerint próbáljuk megértelmezni, nem fogjuk megérteni mit beszél az Isten. Illetve talán igen, de csak egy részét és azt is csupán felszínesen. Ez történik akkor, ha az ember egyszer-kétszer elolvassa a Szentírást. Ez esetben jó, ha a felét képes egyáltalán értelmezni, annyi benne a szimbólum, jelkép és metafora. Egyes könyvek például ezen a szinten tokonó értelmezhetetlenek, mint például a jelenések. Megdöbbenéssel hallottam egy ismerősömtől, hogy vannak, akik a jelenések könyvével kapcsolatban azt állítják, hogy János megőrült vénségére arabságban, és ebben az állapotában jegyezte le ezt a könyvet. Hihetetlen! Azok az emberek és be kell látnunk, ez a túlnyomó többség akik nem teljes odaadással, szeretettel és a megértés szívből fakadó vágyával olvassák az igét, sosem fogják valóban megérteni azt. Mert nem is akarják. Valójában nem is érdekli őket. Ezzel nincs mit tenni. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, Tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Már ezt az igét sem képesek sokan értelmezni. Pedig ott van benne a teljes igazság. A világnak nem kell az Isten és az ő bölcsessége, ezért Isten azoknak, akik választottak megadta, de csak nekik, hogy felismerjék az igét, mint az igazság essenciáját, és magukba igyák azt. Azért írja az Íge ezt bolondságnak mert a világ így tekint erre. A csia féle fordításban ugyanez már könnyebben értelmezhető. Miután a világ a bölcselet által nem ismerte meg az Istent az Isteni bölcsességben, Isten úgy látta jónak, hogy ostoba ige hirdetéssel mentse meg a hívőket. Amint írtam, e világban szinte minden fordítva igaz. A világ bölcsessége az Isten szemében bolondság, az Isten bölcsessége pedig a világ szemében bolondság. Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert ennek a korszaknak a bölcsessége ostobaság az Istennél. Isten tehát a választottaknak a földi létük során olyan szellemi irányítást, vezetőt, amely segítségével megmaradhatnak a keskeny úton. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Igen könnyű lenne elvéteni ezeket, ha a saját idézőjelbe tett bölcsességünk után járnánk-e világban. Ám azoknak, akiknek Isten nem ad kalauszt-e világban, ad örömmel a sátán. Ők járnak a széles úton, amely nem más, mint a világértékrendje szerint való élet. És nagy aggodalommal teszem hozzá, hogy maga a kereszténység is abszolút mértékben ide tartozik. Ez a nagy többség útja. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Akiken nincs rajta az Isten pecsétje, azok így szabad prédává válnak a gonosz számára. Ezt sem igen szeretik bemutatni a pásztorok, pedig ez is egy pontosan rögzített tény a Bibliában. Kiket átadtam a sátánnak, hogy megnevelődjenek, és többének káromoljanak. Átadjuk az ilyent a sátánnak a húsromlására, hogy a szellem az Úrnak napján megmentessék. Ezekből az igékből következtethetünk arra, hogy egy-egy embert nevelési cél át Isten időlegesen a sátánnak, ami nyilvánvalóan igaz is egyes esetekben, de nyilvánvalóan nem igaz a széles utat követő tömegek esetében. Hiszen amint látjuk, Isten gyermekei esetében egészen biztosan nem sátán a szellemi vezető, tehát a választottak döntő részben egy pillanatra sem lettek átadva az ellenségnek. Ám az is egyértelműen kitűnik a fenti igékből, hogy Istentől egyáltalán nem idegen ez a módszer, illetve megoldás, különösen akkor, ha nem az ő gyermekeiről van szó. Valóban van konkrét íge arra nézve, hogy az Isten, eredendően, mindenkit az életre szánt és meg akart tartani az ő országában való életre, ám ezek az igék csupán az Isten eredeti szándékát írják le. Nem azt, hogy végül mit rendelte földre. Ezek az igék az igazságot mondják el nekünk, hogy megértessük azt. Isten eredetileg ezt és ezt akarta, de miután az ember, ott ahol és amikor valóban szabad akarata volt, így és így cselekedett, ezért ez és ez lett. Nem értem ebben mi nem világos. Persze értem. Ha az emberek hibás kiindulópontból kezdenek az ége értelmezéséhez, szükségszerűen hibás megállapításokra fognak jutni. Ha nem vagyunk képesek elszakadni fejben a jelen, fizikai lét, földi valóság kizárólagosságának a nézetétől, akkor számos ége akár ellentmondásosnak is tűnhet a szemünkben. Ez okozta azokat az évezredekre visszanyúló teológiai vitákat, nézetkülönbségeket, amelyek máig élnek a Bibliát tanulmányozó emberek köreiben. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy hiba a Biblia igéinek kizárólag szó szerint való értelmezése. Nem is lehetséges szó szerint értelmezni, hiszen ahány fordítás, annyi verzió létezik belőle. Az egyik ezt írja, a másik azt. Muszáj Isten vezetését és segítségét kérni a minél pontosabb megértéshez. No, nézzük tovább, mi van még a tarsajban. Az imént szóba került tehát a Biblia több rétegű értelmezhetősége, és a prédikátorok mindig hirdetők, földi, emberi szellemi vezetők. A prédikátorokat, vagyis azokat az embereket, akik hirdetik Isten igéjét, magyarázzák azt, szellemi vezetést igyekeznek nyújtani anyáinak, nevezik pásztornak is. Ahogyan a Biblia magát az Úrat is nevezi így. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. O Hizraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint csúnyájat. A kirubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Émőjé az Úr Isten hatalommal, és karja uralkodik. Í, jutalma vele élő, és megfizetése ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Ez eddig világos. Tehát pásztor az Isten, aki tereli a nyáját, a választottakat. Pásztor az ember is, aki Istent hirdeti a saját közösségében, ahogy ön ezt az apostolok is cselekedték az úr kegyelméből. Ám meggyőződésem szerint Isten és az ember között vannak más pásztorok is. Azok, akiket mi nem látunk, mégis, mindannyiunk számára jutott belőlük. Nézzük a következő igéket ebben az olvasatban, amelyek jó példák a mélyebb, szellemi megfelelésben való érthetőségre, értelmezhetőségre is. Térjetek meg, szó fogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetek ki lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudományjal és értelemmel. Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet. Az én drága örökségemet sivatag pusztává tették. Pusztává tették, felém sír, mint puszta. Elpusztítatik az egész föld, mert nincs senki, aki eszére térjen. Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael istene a pásztoroknak, akik legeltetik az én népemet, ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket. És nem néztetek utánok. Ímöi, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr. Jóhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, amelyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Ezeket az igéket tehát olvashatjuk betű szerinti értelemben is, amely szerint az említett pásztorok emberek lesznek, akik igaz vagy hamis prófétaként vezetik a népet és prédikálnak szellemük szerint. Ám igaz ez ezeknek a pásztoroknak a szellemi vezetésére is, hiszen, mint minden embernek, nyilvánvalóan nekik is van valamilyen szellemi befolyásuk, amely irányítja őket. Nézzünk most még néhány igét, amelyek egyértelműen olvashatók tisztán szellemi megfelelésben, s ugyancsak minden nehézség nélkül értelmezhetők szellemi pásztorokra is. Ímőjé, mint oroszlán jön fel a Jordán erdőségéből az örök zöld legelőre, de hamassággal kiűzön kiűzöm őt onnan, és a kiválasztottat teszem azon fejedelemmé, mert kicsoda hozzám hasonló, és kiszab nékem törvényt, és kicsoda az a pásztor, aki megállhat ellenem. Elveszett dzsúnyáj volt az én népem, pásztorai félre vezették őket, a hegyekben bújdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek az ő anyájukról. Ennek okáért... Ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét, így szól az Úristen, ímőjé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem a nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül. Mert így szól az Úristen, ímőjé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll el szélet juhai között. Így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnekes borónak napján. És kihozom őket a népek közül és egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izrael hegyein, a mélységekben es a föld minden lakóhelyén. Ez utóbbi idézet esetében Isten maga von párhuzamot önmaga mint pásztor és a többi, hamis pásztor között. Ennél a szakasznál éppen ahhoz kellene megerőltetni magunkat, hogy emberi pásztorokra gondoljunk esetükben. Azt mondja az úr róluk, hogy az ő juhai, az emberek e pásztorok szájában étel. Nos, ez emberi pásztorokra elég nehezen vonatkoztatható ége, nem úgy a démonokra. Először Svdenborg írásaiban találkoztam a következő, egyébként számomra egyértelmű és logikus kijelentéssel. Mi szerint az Isten beszéde nem csak és kizárólag a földi embernek szól. Ugye? A legtöbb embernek meg sem fordul a fejében az a lehetőség, hogy az ége nem csak nekünk, földi embereknek szól. Ez már megint a beszükült, mindent az anyagi világhoz viszonyító látásmód torsz feltételezése. Pedig a valóság az, hogy az igét jól ismerik az angyalok és a szellemi világ lakói is. Azért is vannak a szellemi megfelelései az igének, hiszen ők a betű szerinti értelmezéssel vannak úgy, ahogyan az ember a szellemi megfeleléssel. A földi ember úgy érti meg a biblia szellemi megfeleléseit, hogy a saját szellemi vezetője azokat elmagyarázza neki, megérteti vele. Különben az életben soha nem lenne képes helyes felismerésre jutni ezek vonatkozásában. Mondok néhány egyszerű példát. Egyiptom szellemi megfelelése a rabszolgaság. Mi egy országot értünk ez alatt, ők rabszolgaságot. A tenger a népeket jelenti, ahogyan például Petőfi is utal erre jól ismert versében, amely megírásában nyilvánvalóan a múzsája segítette őt. Vajon hányan értik amikor ezt olvassák az igében? Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat. Mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Ílé az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és belsőnben bölcseségre tanít a szengem. És a oh, seregek ura, igaz bíró, veséknek és szívnek vizsgálója, hadd lássam a te bosszú állásodat rajtok, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Aki kizárólag betű szerint szeretné vagy képes csak értelmezni az igét, az itt meglehetősen nagy bajban van. Hiszen, hogy jön a veséhez az igazság. Isten miért a veséket és a szívet, miért nem a tüdőt és a májat vizsgálja? Mert a tiszta víz az igazságot jelenti szellemi megfelelése szerint, amelyet ugye a vesék szűrnek meg az ember testében, míg a szív, a szeretetet, a szeretetben való életet jelenti szellemi értelemben. Így már érthető, hogy Isten miért-e két szervet vizsgálja, szellemi értelemben. Azért, mert őt az igazság és a szeretet érdekli. Az, hogy az adott embernek merre irányul a szeretete, a gonoszt vagy a jót szeretie, és mi az ő szeretetéből fakadó igazsága. Ez tehát így már világos, menjünk tovább. Az arany például nekünk anyagi lényeknek az anyagi biztonságot, gazdagságot és a vagyont jelenti. Az Isten fogalomtárában, szellemi értelemben az aranya szeretetet és az igazságot jelenti. Ha az írásban az van, hogy valaki aranyat kapott az úrtól, akkor az anyagi ember azt fogja ez alatt érteni, hogy az úr ezt az embert vagyonossá tette. Miközben az írás azt mondja, hogy az úr ezt az embert megajándékozta a hit és az igazságosság szeretetével. A bárány nekünk egy állat, szellemi megfelelése azonban az ártatlanság. A tűz nekünk egy pusztító dolog, ám szellemi megfelelése a szívhez hasonlóan ugyancsak a szeretet. Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Mit ért ebből a földi ember? Tűzben megpróbált arany, ami gazdaggá tesz. Tűzben megpróbált, tisztított. Vagy hő által tesztelt. Az arany az világos, arany. Ami gazdaggá azaz vagyonossá, vál tesz. Világos, pedig dehogy. Tökéletes félreértésben van, aki így értelmezi ezt az igerészt. Nos, ez a betű szerint értelem, ám mivel ez a ver a jelenések könyvéből való, kizárólag szellemi értelemben értendő, hiszen a könyv így íródott. Tehát ez az igevers, azaz Isten valójában azt mondja itt, hogy vegyél tőlem szeretetben fogant igazságot, hogy élj. Fogadd el tőlem azt az igazságot, amelyet irántad érzett szeretetemből fakadóan mondok el neked, így örök életre jutsz, mert én azt szeretném, hogy így legyen. Ugye mennyire különbözik a két jelentés? Pedig a szavak ugyanazok. E példákon tehát kiválóan megérthető, hogyan tér el egymástól az igének a betű és a szellem szerinti jelentése. Amint a könyvünk mottójaként választott igerészeknél is találkozhattunk vele, van egy idézett páltól, amely tulajdonképpen önmagában elégséges lenne efejezet lényegét bemutatni. Azt gondolom, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor tulajdonképpen kár is tovább szőni ezt a szövetet, hiszen annyira egyértelmű ez az ége, hogy nem is tudom mi alapján lehetne vitatni az igazát, azt, amelyet nézetem szerint én is állítok.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 Mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik a mennyeiekben vannak. A következő ége pedig egyértelműsíti ugyanezt a tényt, és mellette még a szabad akarat-e világi jelenvalósága cáfolataként is igenékesen szól. És most én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott tényreám. És lám, most a szellemtől megkötözve Jeruzsálembe utazom, és nem tudom, hogy ott mik fognak történni velem. Mit mondjunk hát? Ahogyan Pál is kérdezte. Aki nem lát az vak, talán ennyit. Persze, a fordításokból eredő értelmezésbeli nehézségek vagy különbségek előidézhetik azt a helyzetet, hogy az olvasó elbizonytalanodik a meglátásaiban, ám szilárd meggyőződésem, hogy akit az Isten vezet, az előbb-utóbb el az igazságra, haszán energiát és időt annak megismerésére. Nyilván az, hogy valaki teszi ezt vagy sem, az sem történik véletlenül, de ez most mindegy. Még annyit ezekhez az idézetekhez, hogy a csia féle fordításban, amikor azt mondja, hogy a rosszaság szellemi lényei a mennyeiekben vannak, akkor nehogy úgy értsük, hogy a mennyben, nem is azt írt a csia, hiszen ott gonosz lelkek, szellemek nincsenek. A károli féle magasságban féle megfogalmazás sem sokkal jobb, de talán nem ennyire félrevezető. Mindketten az ember által érzékelhetetlen világra, a szellemi birodalomra gondolnak. Ez a helyes értelmezés. Most nézzünk még néhány igét, amelyek jól illenek az emberek szellemi befolyásolásának bemutatására. Akkor alá szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. Vagyis itt Isten azt mondja Mózesnek, hogy gyűjtsön egybe 70 vén előjárót, majd ha ez megvan, akkor azokat is a mózes vezető szellem befolyása alá vonja, hogy Mózesnek hatékony segítői lehessenek ezek a vének a jövőben. Tehát nem a Mózes lelkét tépi darabokra Isten, hanem a szellemi vezetését osztja meg a többiekkel, ahogy ön ez a tórából egészen pontosan kiviláglik. Zárójelben jegyezném meg itt is, hogy a pontatlan fordítás, Károli, mennyire megnehezíti a helyes értelmezést. Tehát Tóra, 4 Mózes 11 -17. És mondta az örökkévaló Mózesnek, gyűjts egybe nekem 70 férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy ők a népvénei és felügyelői. Vidd őket a gyülekezés sátorához, hogy ott álljanak veled együtt. Én pedig leszállok és beszélek veled ott, elveszek a szellemből, mely rajtad van és rájuk teszem, hogy viseljék veled együtt a népterhét és ne viseltem magad. Rajtad van és nem pedig benned jegyzem meg nyomatékkal. De nézzünk néhány egyértelmű utalást is. És ő a lélek indításából a templomban méne. Mándő pedig a lélek Filipnek, járulj oda és csatlakozzá ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván. Monddá pedig nékem a lélek, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Filip esete a legbeszédesebb a mi szempontunkból, hiszen az valóban nagyon egyértelmű -e tekintetben. Nézzük tovább először a négy Mózes 14-24 Károli, majd ugyanez a Tóra szerint, utána ugyanígy 1 Sámuel 16-14. De az én szolgámat... Kálebet, mivel hogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement velő, és örökségül bírja azt az ő magva. Szolgámat, Kálebet azonban, jutalmául annak, hogy más szellem volt vele, és teljesen járt utánam, őt elviszem az országba, ahova elérkezett, és magzata vegye birtokba azt. És az Úrnak lelke eltávozik Szaúltól, és gonosz lélek kezd gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. Másnap pedig megszállt az Istentől küldött gonosz lélek. Az örökké való szelleme pedig eltávozott Szaúltól és ijesztgette gonosz szellem az örökkévalótól. És lesz, mikor rajtad lesz Istennek egy gonosz szelleme. Ez utóbbi ige szakaszhoz is fűznék kommentárt, hiszen igen csak figyelemre méltó versről van szó esetében. Néhány ige hirdetőnek itt is megizzad a háta, hogyan jöjjön ki ebből. Isten, a szeretet és a megbocsátás kegyelmes istene küld gonosz lelket Saulra. Hát ez hogy? Hát így. Ez a helyzet. Az úrnak a szelleme, szellemisége elhagyta szólt, majd, amint ez megtörtént, a gonosz le is csapott rá. Isten elvette a pecsétjét Szaúlról, aki így kvázi préda lett. De hogy az Isten küldte a gonosz lelket. Ezt mondja az ége, tehát igen. Ahogyan Pál is mondta, átadjuk az ilyent a sátánnak. De akkor hogyan van az, hogy az Isten mindenkit meg akar menteni? Hát igen, ha ezt kellene megmagyaráznom az ő ige értelmezésük szerint, valószínűleg nekem is megizzadna a hátam. Mert, hogy nem lehetséges. Nem értik ezt az igét, mert ellentmondást találnak benne más igerészekkel. Ezért találnak ki sokan olyan ostobaságokat, hogy az Ószövetség Istene nem az Új Szövetség Istene. Hogy az Ószövetség Istene az zsidók Istene, egy ilyen olyan Isten, de semmiképpen sem azonos azzal, akiről Krisztus atyaként szólt. Megértés hián képtelenek közös nevezőre hozni a két egységet, pedig azok nyilvánvalóan összetartoznak és együtt alkotnak szerves egészt. Nem értik, hogy azok az igék, amelyek Isten eredendő szándékára mutatnak rá, nem a jelenlegi helyzetre vonatkoznak. De ha nem a jelenlegi helyzete vonatkoznak, akkor miért tárgyalja ezeket az ége? Azért, mert az ége az igazság, az igaz beszéd, ezért fontos hogy mindent feltárjon, hogy azok, akik kapnak ehhez bölcsességet, megérteszék azt. Ha nincs megnyilvánítva az igazság, akkor nem lehet jogos az ítélet. Ha az igazság megnyilvánult a világban, akkor az elvileg. Megismerhető. Ha van egy világi törvény, amelyet mondjuk az állam hozott azért, hogy a rendet fenntartsa, te pedig azt megszeged, akkor utólag hiába érvelsz azzal, hogy nem tudtál erről a törvényről. Miért nem tájékozó időben? Hiszen lett volna erre alkalmad és lehetőséged. Így tehát jogosan vagy felelősségre vonható. Az nem mentség, hogy te ezt nem tudtad. Ez a helyzet. De nézzük a következő, nem kevésbé érdekes szakaszt. Egy királyok 22-19 Károli majd a zsidó írás. És Mándő Májkás, azért hald meg most az úr beszédét, látám az urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felől mellette állani. És Mándő az úr, kicsoda csajja csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen rámot Gileádnál. És ki egyet, ki mást szól velő hozzá. Akkor előjöve egy lélek, aki az úr elejébe álla, és Mándő, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mandöné ki, miképpen. És felele, kimegyek és hazug lélek leszek minden ő profétáinak szájában. Akkor mandő az Úr, csadd meg és győzd meg. Menj ki, és cselekedjél úgy. Ímői az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába. És az Úr szólott veszedelmes dolgot elind. Akkor odalépett Sédékiás, a kéna ána fia, és arcul csapván májkást, Mándő, hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólana. Erre kilépett egy szellem, az örökkévaló elé állt és mondta, Én beszélem rá. És szólt hozzá az örökkévaló, mivel? Mondta, kimegyek és leszek hazug szellemmé mind az ő profétáinak szájában. És mondta, rá fogod beszélni és győzni is fogsz. Menj ki és cselekegj élekképpen. A szöveg nagyon-nagyon egyértelmű, ami a szellemi befolyás működésének igeile írását illeti. Egyébként pedig ugyanazt láthatjuk itt is, mint fejjebb. Isten szellemi befolyást ad vagy veszel a földi ember mellől az ő szándéka szerint. Nem tudom, hogyan lehetne ezt másképpen értelmezni. Nézzük tovább. A lélek pedig felindítá amásait, a harmincnak a fejedelmét. Ez akár félre is érthető úgy, hogy amásai maga dönt, Dávid híve lesz, de ahogyan fejjebb, a Filip esetét is bemutató idézeteknél sem, itt sem erről van szó. A szellemi vezetője, amely azonos a lelki ismeret hangjával, indítja őt erre az elhatározásra, amelyen keresztül pedig Isten irányítja a választottakat. Az helyes meglátás, hogy a gonosztevőknek is van lelkiismerete, hiszen, amikor majd ítélet alá kerülnek, nem mondhatják, hogy ők ezt vagy azt nem tudták. Tudják, mert a lelkiismeretük elmondja nekik. Ám esetükben van egy sokkal dominánsabb hang, egy gonosz erő hangja, amely földi életük idején elnyomja ezt a halk, kérlelő hangot. Akiken nincs az Isten pecsétje, azoknál a lelkiismeret a háttérbe szorul. Elnyomja azt a gonoszságok elkövetése iránt érzett vágy. A Fenti Mózeséhez hasonló helyzetre mutat rá a következő igerész is, csak Danielre vonatkozóan. Nevezetesen, hogy mint Mózesben is, nála is magasabb szintű szellemi vezetés, tisztább szellemiség van jelen, mint másoknál. Mivel, hogy Danielben, akit a Kita király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, Tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentetése és rejtélyek megfejtése találtatott. Akkor ez a Daniel felül az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé. Néhányan talán azt mondanák most, elolvasván ez utóbbi verset, hogy itt az ége egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a rendkívüli lélek benne volt és nem vele, ahogyan ezt láthattuk konkrétan korábban Káleb és szó eseténél. Nos, ha ez a felvetés könyvünk jelen részénél még komolyan számításba jön, akkor nem voltam elég meggyőző. Azt szoktam mondani, hogy a célom nem is a meggyőzés. Hogy csupán gondolkodásra szeretném buzdítani az olvasót. Ám be kell látnom, hogy ez sem lehetséges, ha nem rokon a szellemiségünk. Hiszen akkor taszítani fog az, amit elé tárok. Így meglepő lenne, ha már eddig eljutottál velem, és itt ébredne benned kétség az olvasottak kapcsán. Ám tegyük fel, így alakult. Akkor kérlek nézd meg a következő Salamoni bölcsességet.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 Ezen aztán lehet gondolkodni, mire is utalt Salamon, aki mint tudjuk, igen bölcs ember volt, amely bölcsességét pedig Istentől kapta. Ugye azt tudjuk, hogy az állatokban csoportlélek van. Azaz, ők nem egyének, hanem úgy nevezett csoportudatos lények. Ennek mondjuk ellentmondani mondani látszik az a megfigyelés, hogy egyes fejlett emlősöknél, esetenként már a macskák, Kutyák esetében is jól megfigyelhető egyfajta speciális, az adott állatra jellemző egyéni viselkedésmód. Ám Salamon mégis így látta. Sőt odáig ment, hogy párhuzamot vont-e tekintetben az állat és az ember között. Mire gondolhatott? A fordítási rendben. Van, hiszen például a King James és a zsidó írás is így fogalmaz. Komoly kérdés. Mielőtt megpróbálnánk értelmezni, nézzük meg miként folytatta. Mindenik ugyanazon egy helyre megy. Mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Ez egyértelműen a testre vonatkozik, hiszen a lélek nem porból való. Ám ezzel folytatja a gondolatot. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegyé. És az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megyé. Itt tehát már különbséget tesz az ember és az oktalan állat lelke között, kisé ellentmondva az első részben elmondottaknak, hiszen ott azt olvastuk, hogy és ugyanazon egy lélek van mindenikben. Ám meg különbséget is célral teszi. Nézzük az elejét. Az én olvasatomban ez az ége arról szól, hogy az ember és az állat földi léte között nem érdemes különbséget tenni, ha csupán erre koncentráljuk a figyelmünket. Ha a test szerint élünk. Mert ha a világ, a test szerint élünk, akkor van ugyanaz a lélek bennünk, mint az állatban, hiszen az állat aztán tényleg nem gondolkodik Istenen és nem keresi vele a kapcsolatot. Kizárólag a földön él, és kizárólag az érdekli, ami az életben maradásával és a szaporodásával kapcsolatos. Az ember ehhez még hozzáteszi az anyagi gyarapodás igényét is, de ezzel együtt sincs nagyobb méltóság az emberben sem, mint az állatban, ha mindössze ennyi, ami foglalkoztatja. Pénz, hatalom, evésivás, testi élvezetek. Állati nívó ez, ahogyan a prédikátor 3.18 ver is rámutat. Így szólék azért magamban, az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magokban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Gondold csak el, egyes esetekben az emberek hogyan képesek viselkedni. Még úgy is, ahogyan az állatok soha. Mind kegyetlenségükben, mind torz szexualitásukban esetenként messze felülmúlják, azaz alulmúlják az állatokat az emberi lények. A hiába valóság pedig itt értelmetlenséget jelent, ami ugyancsak arra utal, hogy a test szerint való élet tökéletesen értelmetlen, nem ér többet, mint az állaté. Erre utal a folytatás is, amely azt mondja, hogy mindegyik ugyanoda jut a végén. Feltéve, hogy az emberi lény nem vált szellemi szintet, amire az állat esélytelen. Az utolsó szakasz igen érdekes. Az, hogy kicsoda vette eszébe annyit tesz, hogy ki tudhatja, ki ismerheti, mi lesz a lélek sorsa. Ez engem megint arra emlékeztet, hogy mitől függ a dolog. Hogy vajon kifejlődik-e élete során az emberben az igény, hogy majd amikor eljön az ideje felé és ne lefelé, a föld alá menjen. Ez itt a kérdés. De nézzük az utolsó verset Károli és a zsidó írás szerint. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivel hogy ez az ő része e világban, mert ki hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz ő utána. És láttam, hogy nincsen jobb, mint hogy örüljön az ember a műveivel, mert az az ő része. Mert ki hozza őt majd ide, hogy nézze azt, ami utána leszen. Ez pedig arra figyelmeztet, hogy elégedj meg azzal, ömid ő mit van, azzal, amit Isten szánt neked. Ne azzal törődj, hogy mi lesz majd utánad, hogy mi jut a gyereknek, mi lesz a családi vagyonnal. Ha magad Istenre bíztad, akkor nyugodtan bízd rá ezt is. Ha mindent te akarsz megoldani, ami egyébként is lehetetlen, egyrészt belegebedsz, másrészt úgy fog elmenni meled az életed, hogy semmi valóban fontos dologra nem fogsz tudni odafigyelni, észre sem fogod venni ezeket. Elképesztő, hogy az egyik embernek mennyi a becsülete a másik ember szemében. Mennyi tiszteletet tanúsít, illetve nem tanúsít az ember a legtöbb esetben még a közvetlen környezetében élőknek, sőt a társának sem. Pedig, ha tisztában lennénk a valósággal, egész nap csak csodálnánk egymást. Nem azért, mert mi milyen nagyszerűek vagyunk. Szó szóval sincs erről. Isten munkáját csodálnánk egymásban. És minden egyéb dologban, amely körülvesz bennünket e világban, és amelyekre úgy általában szinte minden ember vak. Csodák tönkelege vesz bennünket körül életünk minden pillanatában és semmit sem veszünk észre belőlük. Ezért mondja hát az ége, hogy aki nem ismeri fel a világból az élő Istent, annak annyi. Jogos. Ha valaki venné a fáradtságot, és alaposan utána járna, hogyan áll össze és mitől működik például csak egy egysejtű élőlény, amelyben molekuláris szintű, összetett biológiai gépek, nanotechnológiai csodák működnek, mint például a flagellum, tanulmányozna egyetlen emberi eukariótát, amelyben mintegy 3 milliárd DNS egység van, amelyekből felépülnek a kromoszómák, amelyek teljes összhangja kell ahhoz, hogy az az egyetlen sejt működni legyen képes és ellátni a dolgát. Egyetlen ember teste pedig több trillió sejtből áll. Hogyan lehetne ez a véletlen műve? A mikrobiológusok, a biokémikusok, a genetikusok csak tátják a szájukat, amióta ezekre a csodákra fény derült. Egyre több tudós ismeri fel azt a tényt, hogy ezek a csodák nem jöhettek létre véletlenül, hanem kizárólag egy intelligens tervezés, egy az emberét leírhatatlan mértékben meghaladó intelligencia műveként jöhettek csak létre, mégpedig. Egyidejüleg ezek a hihetetlenül bonyolult és összetett szervezetek. Nem jöhettek létre lépésről lépésre, ahogy Darwin feltételezte, hanem csak és kizárólag egyszerre. Hiszen ha csak egyetlen alkotó eleme legyen az bármelyik hiányozna például egy egysejtűnek, azonnal megszűnne a működése. Nagyon közel van a pillanat, amikor nyíltan ki kell jelentenie a tudománynak, hogy akár egyetlen élő egysejtű véletlenszerű kialakulása is tökéletes lehetetlenség. Hiába van vagy volna meg minden szükséges alkotó rész egy helyen és egy időben az élet kialakulásához, Isten akarata és szándéka, tervezése nélkül az soha de soha nem állna összeélő szervezetté. Ha csak egy élő lénynél dimenziókkal primitívebb szerkezetet, például egy működő órát elemeire szedsz és ezeket beleteszed egy dobozba, rázhatod, lögykölheted, kevergetheted azt utána az örökké valóságig, soha nem fog véletlenül újra működő órává összeállni, pedig minden szükséges alkotó rész a dobozban marad. Darwin és hívei szerint, ha elég sokáig rázod, lögykölöd, Kevergeted, akkor kellően hosszú idő, mondjuk pár millió év után bekövetkezik ez az esemény, de tévednek. Feltétlenül kell egy órásmester ahhoz, hogy a megfelelő módon összeillessze az elemeket. Visszatérve tehát alaptémánkhoz, az embernek tökéletesen boldognak, megelégedetnek és hálásnak kellene lennie abban az állapotban és helyzetben, amiben éppen van. A legtöbb ember olyan sokat birtokol, hogy el sem tudja képzelni. Ha egészséges vagy, akkor már több milliárd ember irigyelhet. Ha tiszta ágyban, lakásban alszol, több milliárd irigyed lehet. Ha minden áldott nap van mit enned innod, több milliárd irigyed lehet. Ha nem kell fagyoskodnod, éhezned szomjaznod, akkor mindent megvan, ami fontos. A többi a luxus kategória. De miért hoztam mindezt szóba? Arra az igazságra kívántam rámutatni, ha netán kétség ébredt benned ennek vonatkozásban, hogy az ember alaphelyzetben, tehát az Isten befolyása nélkül nem több, mint az állat. Bizony. Ha kétséges volt ez számodra, ha azt feltételezted, hogy benned van a megfelelő spiritus, akkor most Salamon elmondásából pontosan megérthetted, hogy valójában mennyi az, amely tényleg benned van. A többi, mindaz, ami valóban emberré teszi az embert, mindaz, amit egy emberben jónak nevezhetünk, kivétel és maradék nélkül az Isten befolyása által kerül az emberbe. Ha kerül. Persze azt is belátom, hogy van egy határ, amelyen túl már nem működik a ráció, csak is az emóció. Amelyen túl egyszerűen nem lehetséges érvelni, amelyen túl már a szív magyaráz. De mi itt? Ezen a ponton még nem léptük át ezt a határt. Haladjunk tehát tovább az érvek mentén. Fentieket figyelembe véve tehát megállapíthatjuk, hogy az ember önmagában kevés -e ahhoz, hogy szellemi tartalmat hordozzon. Feltétlenül szükséges ehhez egy az Isten által meghatározott pozitív vagy negatív szellemi partner minden egyes emberi lény esetében. A földi ember tehát evötár... Test, lélek, maga a gondolkodó lény, azaz ember, és szellem, Isten által meghatározott szellemi entitás, vezető, kombinációban van jelen itt a fizikai világban. Az igében számos helyen olvashatunk megszállottakról, akikben gonosz lélek van, és akiket ez a gonosz lélek, esetenként akár több is, mint légió eseténél, tökéletes befolyása alatt tart. Ez az ilyen befolyás alatt álló dühöng, erőszakos, agresszív, rohamokat kap tépszaggat mindent, egy szóval a normálistól eltérően viselkedik. Ez az oka annak, hogy ezeknél az embereknél szembe tűnik a negatív szellemi befolyásoltság jelensége. Nem normálisak, azaz nem a megszokott vagy általánosan tolerálható módon viselkednek, tehát egy vagy több gonosz lélek szállta meg őket. De miért gondoljuk, hogy csak ezeket az embereket tartják gonosz befolyásuk alatt ezek a démonok? Mert őr jöngenek, törnek, tépnek, szúznak szaggatnak. Vajon Hitler, Stalin, Kaddafi, Saddam Hussein, Idi Amin, Pol Pot és a többi őrült, tömeggyilkos diktátor nem sokkal őrültebb volt ezeknél. Azok az egyébként normálisnak látszó emberek, akik becsapják egymást, lopnak, csalnak, hazudnak, elcsábítják más társát, hatalmaskodók, szexuálisan eltorzultak és még sorolhatnám a végtelenségig, vajon ezek az emberek, akik itt nyüzsögnek körülöttünk láthatatlanul az utcákon minden városban, ezek nem megszállottak. Hát persze, hogy azok. Csak senki sem veti ezt a szemükre itt a földön. Szépen alattomban élik ki a vágyaikat, nap mint nap elkövetve a hitványnál hitványabb ügyeiket. Hány erőszaktevő, gyilkos, rabló, tolvaj, pedofil, családverő terrorista jár szabadlábon? Hány alkoholista, drog, szerencsejátékfüggő függő van közöttünk? Ezek az emberek mind-mind démoni megszállottság alatt vannak. Bizony. Csak Isten segíthet vagy segíthetne rajtuk, ha akarna. De igen, sok emberen nem segít. Ők maradnak végig olyanok, amilyenek, sőt, általában egyre inkább olyanok lesznek, amilyennek nem kellene lenniük, hiszen a démon, ha etetik, egyre erősebb és erősebb lesz, és egyre nagyobb hatalommal bír a felett, akit júröl. Ezek a démonok azok, akit egónak hívunk. Ezek teszik az embert vakká és süketté mindezt úgy, hogy az embereknek erről a leghaloványabb gyanúja sincs. Sőt, ha elmondanád nekik, hogy így van, kikérnék maguknak. Az emberek minimum 90%-a a démonjával azonosítja önmagát. Azt hiszi, hogy ő a drogos, a tolvaj, a rabló, a pedofil vagy a berrát erőszaktevő, pedig a démon a hagyja őt ezekbe a dolgokba. A démoni egó a kísértő. Ha Isten ezt nem veszi le az emberről, akkor annak az embernek annyi. Istennek pedig oka van arra, hogy valakiről ezt leveszi vagy sem. Louis Padré és a sok okos sámán, varázsló, látó, kuruzló ehhez nagyon kevés. Olyan erőkkel játszanak, amelyről fogalmuk sincs. Hülyét csinálnak belőlük a démonok és közben vígan mulatnak rajtuk. Ez a helyzet. Most pedig következzék néhány idézet a Bibliából, amely ékesen leírja azt, amiről eddig beszéltünk. Velő pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta, és mandő, aj. Mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus! Azért jöttél é, hogy elveszíts minket. Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálá őt Jézus, mondván, néjmúj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenn szóval kiáltva kiméne belőle. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban velő. És már láncokkal sem bírta őt senki sem leködni. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodik, és elébe borula, és fenhangon kiáltva mandő, mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia. Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja vel ered ki, tisztátalan lélek, ez emberből. És kérdezé tőle, mi a névéd. És felele, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Velő pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelvelő. És az ördögök kérik velő őt minnyáján, mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba. És anyája meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezeren. És belefúlának a tengerbe. És felelvén egy a sokaságból, Mándő, Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, aki ném a lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt. Ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonjad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. És hozzávivék azt. És mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt. És leesvén a földre, tajtékottúrván fetrengvelő. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta. Az pedig mandő, gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne. Az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják velő, hogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé. És az fölkele. Kik Istvánnal vetekednek velő. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szól velő. Látható tehát mindezekből, hogy az általam leírt helyzet jó eséllyel maga a valóság. Fejjebb, az idézetek előtt azokról szóltam, akik esetében kirívó viselkedés és gondolkodásbeli torzulások figyelhetők meg. Azt mondtam róluk, hogy egyértelműen negatív szellemi befolyás áldozatai ők, azaz démonizált emberi lények. De mi van azokkal, akik az átlag, hétköznapi normális emberek? Azok, akik se nem különösebben jók, se nem rosszak. Ezek is démonizáltak. Te is az lennél, ha nem szorosan követed Krisztust. Ha nem próbálkozol Krisztus tanításait szorosan követni, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Te is a démonizált, negatív szellemi vezetéssel bíró emberek táborát gyarapítod. Bizony. Még ha nem is úgy gondolod, vagy egyenesen felháborít ez a felvetés akkor is így van. Különösen akkor van így. Ám ha megijeszt ez a felvetés, akkor jó a helyzet. Akkor dolgozik benned az az erő, ami a helyes irányba terel. Ha pedig örülsz ezeknek a gondolatoknak, akkor boldog lehetsz, hiszen ezeknek a gondolatoknak kizárólag pozitív szellemi vezetésű ember lehet képes örülni. Gondold el! Az átlagos emberek döntő többsége átlagos módon éli a napjait. Átlagos dolgok történnek velük, átlagos érzelmeket szülve bennük. Semmi kirívó dolog nem jellemzi ezeknek az embereknek az érzelemvilágát általában. Általában. Ám náluk is van, amikor kibújik a szög a zsákból, amikor kidől a liszt legalább egy kicsit. Amikor egyszer csak lecsúszik a takaró a démon bokájáról egy rövid. Pillanatra felfedve az igazságot. Ezek a pillanatok azok, amikor az embernek el kellene gondolkodnia olyan dolgokon, amikről itt szó van. Amikor az embert egy egyébként általában teljesen hétköznapi szituáció olyan állapotba hozza, amely messze nem nevezhető normálisnak. Például egy közlekedési helyzet olyan dühbe hoz két sofőrt, hogy elveszítve minden önkontrolljukat agyba főbe verik egymást a nyílt utcán. Vagy két ember egy szórakozó helyen gyilkosságba torkollóan összeszólalkozik azon, hogy az egyik ránézette a másik barátnőjére vagy sem. Hétköznapi esetekről beszélünk most. Vagy mi van akkor, ha az ember szexuális gerjedelmében tökéletesen elveszíti a fejét? Talán tudod miről beszélek. Amikor minden kontroll elvész és emberek egymásnak esnek akár nyilvános helyeken is. Mert ilyen is sűrűn előfordul. Nőket erőszakolnak meg tömegközlekedési eszközökön, buszon, vonaton sőt repülőgépen is a világ számos országában. Ilyenkor mi történik? Az indiai légitársaság azzal büszkélkedik, hogy ők már nem csak Business class hanem ladies Class is ajánlanak utasaiknak. Ahol kizárólag hölgyek utazhatnak így biztosítva, hogy ne váljanak erőszak áldozatává utazásuk során. Micsoda kultúra, ez már döfi. Hogyan fordulhatnak elő ilyen helyzetek a hétköznapi emberrel? Úgy, hogy bennük is ott van az állat. A démon, amely egy olyan ingör esetén, amely telibe találja őt nem képes álcázni tovább magát hanem kitör és elveszi azt, amire vágyik, kerül ami bekerül. Ilyenkor kimutatja az agyarait. De az emberek általában ezt sem veszik észre. Nem bukik le a démoni ego. Az ember később széttárja a kezeit és esetleg azt mondja, nagyon sajnálom, de általában még ezt sem teszi, hanem az áldozatát okolja. Miért nem vett fel burkát? Kilógott a szőke haja, hát vessen magára, hogy megerőszakoltam. Nem kellett volna ingerelnie. Így beszél a démon. De ha nem ennyire extrém és árulkodó az eset, hanem például idézőjelben csak egy hétköznapi, asszonyi és gyerekverő, erőszakos, italozó életmódú páról beszélünk, akkor sem fordul elő, hogy akár maga az öléni, akár a társadalom komolyan felfigyeljen ezekre az egyébként nagyon durván eltorzult megnyilvánulásokra. Szinte természetesnek veszik ezeket. Ha ez az ember nem öl, vagy nem veri félholtra az áldozatait, csak egy kicsit teszi ezt a kár napi rendszerességgel, akkor a társadalom nem tesz semmit, szemet húnéét. Családi ügy Ilyen a világ, örülje, hogy nálad nem ez van mondják. A legtöbben sohasem jutnak el addig, hogy elkezdjenek analitikusan gondolkodni a jelenségek okán. Hát persze, hogy nem, hiszen általában valamilyen módon náluk is hasonló a helyzet, így hiányzik belőlük az egészséges kontroll és az empátia. Nekik is megvan a saját démonuk, démonjaik. A démon pedig nem hülye, hogy felhívja a figyelmet a démonizáltságra, hogy lebuktassa saját magát. Ahhoz, hogy a démon lebukjon Isten kell, isten kell hogy lerántsa a leplet róla valamilyen módon. Ez a módszer különbözhet Isten választottainál, de mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ember képes legyen felismerni és megérteni azokat az igazságokat, amelyeket én itt leírok. Ha ez nem történik meg, akkor az ember vak marad mindenre, hiszen a démonnak, az egónak ez létérdeke. Visszatérve fejezetünk lényegi mondandójához, van egy nagyon komoly dolog, amelyet nem tárgyaltam még. Egy olyan dolog amely igen szorosan kapcsolódik fejezetünk témájához. Ez pedig az igében is említett kísértés jelensége. Hogyan működik a kísértés? Mondom. A Biblia tükrében is láthatjuk tehát, hogy minden egyes ember esetében létezik egyfajta szellemi befolyás, amely vagy negatív vagy pozitív forrásból erd. Ám mindez nem azt jelenti, hogy az ember kizárólag ezzel a befolyással vezérelt ebben a világban tehát nem vagy ez vagy az, hanem a kettő valamiféle kombinációja hat minden egyes emberre. Az, amit negatívnak vagy pozitívnak nevezek, a meghatározó szellemi vezetésre értendő, de akinek van egója már pedig ez minden egyes földi halandónak sajátja, annak egészen bizonyosan van negatív szellemi befolyása is, hiszen az ego negatív démon. Pozitív ego nem létezik, mivel az ego egoista, az egoizmus pedig töményjönzés, azaz kizárólag negatív tulajdonság. Az nem mindegy, hogy az adott egyén természetében azaz szellemiségében milyen arányban van jelen ez a negatív faktor. Akinek eredendően negatív a vezérlése, azon fürtökben lógnak ezek a démonok. Ha képesek lennénk átlátni az astrális térbe, valószínűleg azonnal beleőrülnénk a látványba, amit egy ilyen ember nyújtana. Ez nem vicc. Olyan felhőben veszik körül az ilyen embert ezek a lények, mint a legyek a trágyát. Persze ezt ne úgy képzeld el, mint ahogyan mi látjuk a háromdimenziós vakságunk szerint, hogy megy egy ember az utcán és körülött terepkíd egy rakáslepedő, szó sincs erről. Több ízben kértem a forrást, hogy mutassa meg, hogyan néz ki a valóság, amely kérésemre mindig azonnal, de csupán egyetlen szóval. Válaszolt, beszarnál. A forrás sosem káromkodik és nem beszél ocsmányul, mondom, soha. Viszont ha szól, akkor meglehetősen szókimondó, rövid és velős, nagyon határozott, tényszerű. Ebből az következik, hogy válasz a szó szerint értendő. Tudjuk, hogy hatalmas rémület esetén ez a jelenség könnyen megeshet az emberekkel. Amint könyvünk elején bemutattam mi is, annak ellenére hogy ezt nem látjuk, egy teljesen kitöltött térben létezünk, ez a szubatomi világ az a óceán. Az, hogy ebben az óceánban mi csupán a levegő buborékokat vagyunk képesek észlelni nem jelenti azt, hogy nincs körülöttünk az óceán. Ha nem lenne körülöttünk, akkor a levegő buborékok, amelyek mi magunk is vagyunk és amelyeket képesek vagyunk észlelni, nem tudnának sem mozogni, sőt egyáltalán létezni sem, hiszen nem lenne a közeg, amely megtartja őket és amelyből energiát nyerve létezni tudnak tehát ebben a kvantumóceánban vesznek körül bennünket ezek a számunkra láthatatlan lények, és fejtenek ki ránk valamilyen, a saját beállítottságuknak megfelelő hatást, amely hatás befolyásaként fogunk valamilyen módon mi is itt viselkedni, gondolkodni. Ha tehát ez a szellemi befolyás negatív, akkor a negatív pólus lesz a meghatározó az egyén viselkedésében, gondolkodásában, de mivel a negatív erők nem képesek tökéletesen leárnyékoni ebben a kvantumlevesben az ember tudatát, ezért több-kevesebb pozitív befolyás is odaférhet az ember antennájához. Így működik a lelki ismeret még a gonosz emberek esetében is. Minél nagyobb a negatív befolyás, annál halkabban lesz csak hallható a lelki ismeret, míg végül, ha a negatív erők elhatalmasodnak az ember szellemiségében, ez a vékony hangocska szinte teljesen eltűnik, csak akkor lesz képes hallatni a hangját, ha a negatív szorítás lanyhul egy-egy pillanatra az egyén körül. Például időben. Az ilyen egyén ilyenkor nyugtalanul alszik, gyötrődik, de a negatív erők is résen vannak, igyekeznek kevés teret hagyni az Isten hangjának. Azért tehetik ezt, mert Isten nem erőlteti-e befolyást a máshol már hosszan leírt okok miatt. De nézzük magát a kísértés jelenségét, hiszen az mindig negatív előjelű, így csak olyan emberek esetében beszélhetünk a szó klasszikus értelmében erről, akiknél nem állandó ez a hatás. A negatív vezérlésű emberek ugye folyamatosan kísértésben léteznek a negatív erők vezetése, illetve állandó befolyása okán, de a Biblia a pozitív szellemiségű emberek megkísértéséről beszél leginkább. Bennünket is ez érdekel a legjobban. A pozitív szellemi vezetést úgy képzelhetjük el legjobban, ha magunk elé idézünk mondjuk egy lufit, amelynek közepén létezik a földi ember. Ennek a lufinak a mérete attól függ, hogy mennyi levegőt fújnak bele. Minél nagyobb a Lufi, annál nehezebben fog az emberhez férni a negatív entitás, hiszen a Luffy maga isten fénye, amely kisugárzik az egyénből, ezt pedig a sötét erők nem bírják elviselni. Ha a Luffy nem elég nagy, akkor a negatív lény elég közel juthat ahhoz, hogy be tudjon kiabálni az embernek, aki ezt meg is hallja. Ha meghallotta és felfigyel az információra, a figyelmét valamilyen negatív dologra koncentrálja, akkor az Isten befolyása tovább csökken, a lufiból még több levegő távozik, a negatív lény pedig még közelebb jut, még jobban képes lesz hatni az emberre. Ez tehát a hatásmechanizmus leképezése. Ha Isten felfújja a Lufit, megemeli az ember frekvenciáját, az kitágul, a negatív lény pedig ugyancsak tágul még a környékről is, mivel képtelen elviselni a Lufi közegét. A kérdés az, hogy Isten miért hagyja, hogy időnként leereszen a Luffy. A szabad akarat hívei azonnal tudnák a választ erre, de tévednének. A valódi oké az, hogy Isten így neveli az embert. Ha időnként valamilyen szinten nem szembesülünk a gonosszal, akkor nem tanulunk. Nekem például úgy hozta tudomásomra, hogy írjak a megkísértésről, hogy odaengedte hozzám a kísértőt. Ez elég rossz volt, hiszen eltelt egy kis idő, mire rájöttem, miért történt a dolog. Ám ahogyan ez végre megtörtént, Alufi abban a pillanatban felfújódott. Érdekes, hogy néha Isten más módszert választ, mint amihez szokva vagyok, vagy mint amilyet szeretnék. Ilyen a tanítás. Mindig az történik, ami a leginkább hatékony. Időnként felrázza az embert ha az túlságosan elbúnyad. Jó ez így, még ha nem is azonnal jövünk rá az okokra. Nos, tehát Lufink a pozitív burok, amely valamilyen mértékben mindig körülveszi a választottakat, ám ez a Lufi nem konstans, hanem aktív és változó. Negatív embernek negatív Lufi, pozitív embernek pozitív Lufi. Hideg ezüst és lágy aranyszínűek. Így jelent meg bennem a látvány. A kísértések ahhoz szükségesek, hogy az ember képes legyen felismerni azokat a dolgokat, amelyektől az Isten meg akarja őt óvni. De mint mondtam, kizárólag a gyakorlati tudás valós tudás, ha az ember csak hallott valamiről, akkor azt sosem fogja valóban ismerni. Ugye ahhoz legalább egyszer valóban pofára kell esni, hogy később bármikor fel tudd idézni, mitől is rossz az. Ha egyszer ez megtörténik veled, legközelebb már pontosan tudni. Fogod mit szeretnél elkerülni. Ez a tudás a lényeg. A gyakorlati tudás. A tanítás célja ennek a tudásnak a megszerzése. E fejezet végére hadd illeszek egy ége idézetet, amelyben maga pálapostól hasonlik meg annak aki innak a szorításában vergődve, amelyet tényszerűen felismert, ám a valódi okát talán nem pontosan értette. Róma 7.14-25 Mert tudjuk, hogy a törvény lelki. De én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekeszem, nem ismerem, mert nem azt mévelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekeszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvényjel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, az a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom.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 De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűntörvényének, mely van az én tagjaimban. Óhör én nyomorult ember! Ki csoda szabadít meg engem a -e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi úrunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűntörvényének szolgálok. Nos, e megrázó idézetről is önmagában egy fejezet szólhatna, ám azt látnunk kell, hogy itt van mindaz az igazság, amelyekről a fentiekben szóltam. Azt mondja Pál, mégpedig önmaga vonatkozásában, hogy még ő sem azt cselekszik, amelyet akar, amiről egyébként tudja, hogy cselekednie kellene, hanem azt, amit nem akar, amiről tudja, hogy nem kellene azt tennie. Ő ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem ő cselekszi a rosszat, hanem a teste, azaz a testében lakozó bűn. Ez az ego démon, amely a testhez kapcsolódik. Azt mondja az apostol, hogy lát, érzékel egy másik törvényt, azaz egy nagyon erős akaratot magában, amely ellenkezik az elméje, azaz a szelleme, lelki ismerete, az Isten szellemi vezetése szerinti akarattal. És bizony ez a negatív akarat újra és újra képes felül kerekedni benne, pedig Pál nem akárki volt. Ez is igen drámaian szemléltei az ego démoni, emberi erővel legyőzhetetlen hatalmát. Ez az ége pedig tökéletes felvezetése következő fejezetünknek is, ahol újfent azt a tényt vizsgáljuk, amelyet maga Pál apostol is keservesen megtapasztal és belát, amikor azzal szembesül, hogy, mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. Azaz, hogy nem a szabad akarata szerint, mivel hogy az nincs neki sem, hanem valami egészen más akarat szerint cselekszik számos esetben.